Imani yangu kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji karibu kuifuatana taarifa baraka yule katka lugha kisolemba 3000 mhtasar wa wafanya kazi wa kibarua wa shirika la ugavi wa maji na wamerejelezo pato takriban 500 wagoma asubuhi ya jumanne hii sababu za kugoma kwao ni katika tarifa hii nazo guruneti 40 kwa kwenye kiti cha wageni kwenye ofisi ya gavana mkoa kaanza jumapili hii Viongozi tawala mkuwani humo ohaisi kwamba miliki wa alikuwa kimiliki gruenti hizo hakuwa mkhalifu na huko ugenini taku juze ni kusikana Wastara Raisi wa Cote d'Ivoire Ambaye ameshinda uchaguzi kwa awamu ya tatu na kontinenti Marekani raia wa taifa hilo kubwa duniani wanapiga kura kumchagua Raisi. Kwa haya na mengineyo jiunge nami jina langu Moize Misago mitamboeongozwa na Bisefarine Haki Zimana. habari kamili. Tukenza katika kurasa wa usalamani kwa mba guruneti nezilo kotoa kwenye kiti cha kusubiri kilichukui kwa mbele ya ofisi ya gavana mkua kayanza ilikuwa ni mchana wa jumatatu hii kulingana na vyanzo vya habari vilipuzi hizi ovi ilikuwa kwenye bakuli ndani ya kifurushi vyanzo vya habari hivyo hivyo vina baini kuwa miliki wa guruneti hizo huwenda hakuwa mkhalifu lakini badala yake akawa alikuwa kimiliki guruneti hizo kinyume chashiria na ambaye ali Niziweka hapo ili tu kuziondoa kwani muda wa kukabili silaha kwa hiari tayari umekwisha Remichisha ya Gavana wa Mkoa wa Kyanza anayetaka tume inahusika na kupokonya silaha zinamilikiwa na raia kimetasheria kongeza muda wa shughuli hiyo kwa upande wake OPCD niyo ngabo pole makamu wa kamishna wa polisi mkoa wa Kyanza anasema kwamba watazidisha misako ili kusaka chochote kinachoweza kuzorotesha usalama wa wananchi na katika ukura sawa utawale kwamba wafanya kazi wakibarua wa shirika la ugavya majina umemereji dezo wapatao wa takriba ni miatano wamepiga kami mbele ya ofisi ya shirika hilo iliopo kando na kiwanda brasseri mapema subu ya jumanehi. Wafanya kazi hao wanaomba kwa ungezu wa mshara, Kutoka kwa alfu tatu hadi alfu sita Waneleza kwamba kazi wanazofanya za ugavya umeme pamoja na kuchimba migodi ya kupitishia Milingoti ya maji ni nyingi mno Wanungunika kwamba mshahara wanape wanifinyo wakilinganisha na huduma za familia zao wanasikitishwa na kuona swala hilo waliliwasilisha kwa viongozi wao bila hata hivyo mafanikio. Huyu ni mmoja kati ya wafanyakazi wao tumsikilize anahojiwa na mwendetu Jamari Mayonga. Leo tuna ya franga. Sasa tuko na mshahara kidogo sana. Faiyi tuko tunalomba watu ongezee franga. Ju hii franga bukwa na dupa ni franga ndogo sana. Sisi kwa tunapokea franga 10000. Hii franga 10000 tunaikamata mu deprassema tunaikuraka emo sasa sasa tukaona hii franga watu ongeze franga kisha nasia tukwesi saa wengine. Sie tunatumikia ma section ya maji na matala hapa groupe moya ni ya maji ingine ni ya matala. Iyo. sasa mna miaka ngapi mnapokea hiyo pesa? Tunamiaka inapita miaka mbili tuko kwa hiyo pesa elifu tatu Juu, siya sasa tunakutana hapa kwa sababu batuongezee flanga Sasa mshabi julisha viongozi benyu kwa msema masaiti Tulisha bajulisha, kwanzia kwa chef de service, alibisikiaga agasema sema, sema mngoya ni fike mbere, ni kabambia wa chefu vetu Tusikie kisi bata, bata tuambia, tulimungoya, juma ya kwanza, juma ya piri, paka mwezi wote, ah, tujapata jibu. Mayu munaomba? Sia tunaomba batuongezee kama hala, kisha tunapata na makuontra. Kwenye shirika ya regidezo, mkurugenza na usika na wafanya kazi ya mahidi kutoa muanga katika tarifa zetu zijazo. Ikiwa ni sasaba dakika 25 tundeli tarifa hii, watu patao salasina wa sita, wanashkiliwa katika jela la polisi ya kwa adhibu makosi ya jinaimkuwa ningozi toka subu ya jumanehi. Wamekamatwa katika msako ambao, umeendesho na viongozi tawala kwa ushirikiano na polisi katika kate ya muremera tarafa ningozi. Wengi miongoni mwaleo kamatwa hawana vitambulisho. Viongozi wa utawala na wale wa polisi wanabaini kwamba watachili wa huru bada ya kutozo faini. Mmoja mwaleo kamatwa amekutikana na lita miatano za pombe haramu wakati huu yu katika jela la wanamume mkua ni ngozi. Na misafara mitano ya wakimbizi wanarejea inatarajiwa wiki hii. Nita mkola kemsi wa wizara ya usalama, nita mkola kemsi wa wizara ya mambo ya ndani, maende leo pa moja na usalama, jumanehi katika maujiano na kituo hiki. Pierre Murikie anadulisha kuwa misafara minne katia hiyo inatarajia kutoka nchini Tanzania huko moja ukiwa ni kutoka nchini Rwanda. Na wananchi wa Marekani wanapiga kura leo Jumanne kumchagua raisihawa umpia kati ya wagombea wawili Donald Trump wa cha Republican na Joe Biden kutoka kutoka chama cha Democratic na raisi raisii wataraaibuka mshinde wa uchaguzi wa uraisi kwa muhula wa 3 katika uchaguzi uliendeshwa tarehe 31 mwezi Disemba Kwa asilimia, sil, kwa asilimia tisini nane mengi za dinae jamarivyane ngenda kumana. Habari za kima taifa. Waziri wa Ufaransa ametangaza kuwa pali kwa ushirikiano na Bamako itaendelea na mapambano vividi ya ugaidi ambao imeanza kuzama matunda mwishoni mwa mwezi Oktoba karibu wanamgambo 50 wa Kiislamu waliuawa kaskazini mwa Mali alisema waziri huo wa Ufaransa baada ya kukutana kwa mazungumzo na rais wa mpito wa Mali waziri wa jeshi nchini Ufaransa alitoa maelezo juu ya utendaji wa kikosi cha Barkane ambacho hivi karibuni kiri wa uwa karibu wanamugambo hamusini wakislamu kaskazini enelo rinaujulikana kama mipaka mitatu inchini Ivory Coast tume huru ya uchaguzi imetangaza lasumi usiku wa jumatatu kwa mukia leo jumaine matokeo kamili ya awali ya uchaguzi wa ulaisi uliofanyika jumamosi oktober 31 laisi alasani watala ndiye mushindi kwa zaidi ya kura asilimia tisini, na ine Yakura, na mupinzani wake paskari hafi amepatikana nafasi ya apiri na kutofikisha hata aslimia moja mupinzani nchini Avalikos ambao ulisusia uchaguzi o raisi ulitangaza usiku wa jumatatu kwa ambao utaunda serikali ya mupito siku mbili bada ya uchaguzi ulio na machafuko wakati huo huo milio ya lisasi ilisikika jana usiku karibu na nyumba za viongozi katha wa upinzani kama vile harikoman bedhye na na wengineo tuitimishe taarifa hii habari na nayo jili nchini Marekani ambapo juma hii kuna shuhudiwa uchaguzi wa ulaisi na kuringana na kura za maoni ya uma kufikia jumatatu wiki hii Joe Biden alikuwa anaongoza dhidi ya Donald Trump saa chache baada ya kufunguliwa kwa vituo vya kura katika siku ya uchaguzi wa Marekani rais Donald Trump na mpinzani wake wa chama cha Democratic walitumia siku nzima kuwashawishi wapikakura kwa patia ushindi. Shukran jamarivya ni ngeda kumana. Kwa kuitimisha tarifa ya bari ni kwamba kunaunikana mashimo meki katika barabara bujumbura bubanzao hususan kufika po tarafa nchibitoke. Wanatumia barabara hiyo hasa madereva wanasema kusiki, kushin, kusikitishwa na hali mbaya barabara hiyo ambayo napelekea magari yao kuharibika wanitaka serikali kuingela kati ili barabara hiyo iweze kukarabatiwa rumiwalde niwabi ubuze. Tuko kwenye barabara ilio batizwa Adorofeshimiri mana ambayo ni mpaka wa mitaya ya chibitoke na mutakura. Baada ya kufike hapo, kuwezi kutofautisha sehemu ilio tenga kwa ajili ya magari ama wanao tembea kwa migu kutoka na mashimo ya nao katika barabara hiyo. Ikiwa ni madeleva wa magari, bodaboda, au baiskeli, uote wanajaribu kutafuta sehemu iliyo safi kwa safari, jambo ambaro huwa dinasababisha ajali Baada ya madeleva Wameyambia ledo isanganino kuwa hali hiyo inawapelekea hata kukosa wateja. Tunatamani barabara ikarabatiwe. Maana tukio tunasafirisha watu, tunakumbwa na changamoto. Wakati wavua matope ya naja barabarani na mawe haya ya nazuia watu. Wakati mwingine kusababisha ajali. Na kama mtu memuangusha chini, hakulipi. Hasara inaingia kwako. Chasangu hembenga aidha wanasema kuwa hata kama unapitia kwenye barabara hiyo vyombo vyao vya usafiri vinaharibika na kuvipeleka kwa mafundi mara nyingi hali inaopelekea kupata hasara Tunapo trio turahati hapa vyombo vinaharibika Haviikai vizuri kutokana na ubovu wa barabara na kutulazimisha kuenda garage kila mara Ni dhahiri hakuna faida yoyote kuka garage kwa sababu ya barabara Watu hao wanaotumia barabara hiyo wanaomba kukarabati wa haraka ili waendelee na shughuli zao katika mazingira bora Shukran Romual de Niyabivuza na hadi ziada sinespokuatu nkuiteremshananga tunashukuru nyote ambao mumetagasikio bila kumsafu mitambo langu jina Moize Misago na kutekea mwema